«Державний ліс не з чомполівкою, а з бопатою, га?» «Усе будеш знати, швидко постарієш, а тобі ще женитися треба», відповів, посміхаючись устами і лютуючи в душі. «Вже й воно, не домірок, вахлак, пантрує за батьком. Маю об Мінчука, а сина. Перестань кліпати очима. Краще послухай, що святий апостол Павло писав римлянам. «Ніч минула, а день наблизився». Тож відкинь мовчинки темряви І задягнемось у зброю світла Воїстину ніч минула І треба думати про новий день Степочка трохи розпогодився І навіть млинки його вій притишили працю А я вже подумав, що ви десь Потайки проклятенні закопували Які проклятенні! Що це тобі приверзлося? І коли вже розвидниться у твоїй голові? Люто глипнув на сина та не злякав його. «Ви, татуню, не печіть мене оком, бо не дуже угнівив вас. Хіба я нічого не бачу, нічого не знаю. А коли треба закопати, то й мене беріть із собою, бо все може трапитись. І піде мій спадок хробакам на споживу». Магазиник мовчки жбурнув лопату на дровітню. «Чого ви все злуєте, коли заговориш про копійку?» Знову прокинулся підозрю у Степочки що батько скнаруючи ховає в лісах грошу. Не злою дурню, а думаю, звідки ти вискіпкався такий? З вашого достатку та з вашого скупердяйства, татуню, не полізть опачка в кишеню за словом і нагадано розвеселив ним батька. Ей, та на твоєму язиці більше розуму, ніж у голові. Бач, яке вихляпав, засміявся магазаник, потім звернув на ліси, що бавилися з вітром. Як ти гадаєш, сину, чи не пора нам розкрити льох під скидком? Степочка скривився, ліниво пограв м'язами на руках. Це ж знову я, проклятий, буду одну ніч вигибати землю, другу вантажити та розвантажувати мішки, а ви мені за це тицнете в зуби якусь паршиву тридцятку та й годі. Так що мені по цьому і по тому? Магазанник повчально відповів сину. Сергій Радонецький ще не мов лям, відмовився, в пісні дні смоктати материне молоко, а ти, чадо, недостойне, і в пісні, і в скоромні дні хочеш тягнути й тренькати батькові гроші. Пам'ятай, хто не дорожить копійкою, сам гроша не варт. Так що менше помишляй про мої гроші. Про що ж лишається думати, Стьопатці? Увійшов ти в літа, увіходь і в розум. Подумай про інший прожиток. «Про службу в місті, про якесь видвіження, бо тепер епоха. Так пристройте мене в якійсь конторі чи до якоїсь комерції. Я й сам не хочу в лісі трубити з вовками та гристися з рідним батьком. І пристрою. Все буде чим чином бо маю руку в районі. Може, хоч там з тебе щось виклипається. А зерно і скидка все одно маємо вивезти». Старий облуплений скиток. У ньому ще до 22-го року проживало кілька пустельників, даючи притулок то бандитам, то дезертирам. Не раз відвідував скиток і отаман як і в Гальчевський, що найменував себе Орлом, переховувалась тут і його дружина Марія. А потім ці Орли, як сови, дременули до панської Польщі, щоб уже не обрізом, а отруйним словом, стріляти в молоду державу. Згодом скитники покинули ліси, на якийсь час залишився був один, та й той, перегодя, подався в село кравцювати. Негода ж зірвала покриття зі скитка, обвалені стіни його несподівано зсередини проросли горобиною. Вросли в камінь деревця весною цвіли пухнастим твітом, а восени червоніли гронами ягід. Пам'ять людська забула і Ченців, і Гальчевського, і скиток. І тільки в тридцять другому році про нього згадав Семен Магазаник. Адже під скидком був льох, де чинці тримали збіжжя і харчі. То для чого йому копати в лісах яму, коли можна і в льоху заховати зерно, і вшахроване, і зібране на лісових галявинах та зрубах? Рівно сто мішків жита пшениці і проса вневолив магазиник у Чернецький льох, а дверцята до нього засипав землею і тинком. Якщо навіть оптом продати це зерно спекулянтам, матиме сто тисяч. А можна ж і по пудику, по півпудика збути людям. Тоді ще набіжить кілька тисяч. Треба хапати їх, бо більше такого року вже не буде.